Ті, хто виїжджав і пропонував зробити їй те саме, здавалися їй гендиками, що мріють лише про одне – добре відгодуватися і потрапити на різдвяний стіл у фешенебельному готелі. Але яка різниця, хто і коли тебе з'їсть, якщо це взагалі не виключено? Коли вона тільки починала працювати в ескорт-сервісі, Дана відправила її в поїздку до Вашингтона на якусь жіночу конференцію. Це було потрібно, адже свій бізнес вони розпочинали під соусом захисту прав жінок. Коли вона повернулася, подруги із захопленням розпитували її про цей омріяний та оспіваний континент свободи. «Вивірки, пацюки та чорні бомжі», – відповідала Марина. Її вразили натовпи товстунів на вулицях І атмосфера суцільної байдужості до всього, що не стосується заробляння грошей Співвітчизники витягалися з усіх сил, аби довести свою вдячність країні щастя За те, що впустила їх у свої простори Старанно вивчали сленг, аби в магазині чи у пральні їх приймали за своїх Накопичували гроші на пристойний котедж та машину Методично роз'їдалися на гамбургерах та вчилися вловлювати гумор третєсортних кінокомедій. Ні, туди вона не прагнула. Треба вигадати щось інше, міркувала Марина. Полювання на чоловіків набридло. Їй усе життя кортіло написати роман. Але як тільки вона починала складати слова, принаймні подумки, виходила якась нісенітниця. І Марина розуміла, що вона безнадійно-бездарна. І в ту ж мить як пігулку від тієї бездарності, вона застосовувала рятівну фразу, якою продовжувала своє недосконале творіння. «Мене багато років, і полковник, стоячи біля стіни і очікуючи на розстріл, згадає той далекий вечір, коли батько взяв його із собою подивитися на лід. А взагалі, кому потрібен мій сопливий роман?» – майнула твереза думка, і Марина відкоркувала чергову пляшку. На цей раз їй до рук потрапила стандартна півлітрівка Ізабели. Вона гострим ножем підрізала пластиковий корок і налила рідину. У романі можна було б написати «Важке тягуче зілля, що пахне чорним виноградом». Великий глиняний кухлик. «Мабуть, це дуже соромно, – подумала Марина, – напиватися на одинці». І вона голосно засміялася. «Отже, про що це вона?» Так так треба написати роман. Але десяток полиць, рясно заставлених книжками, закликали її до обачності. Усе вже написане. Якось треба балансувати поміж убивчою іронією, трагедією, фарсом та рефлексіями. І з усього цього створити бліде відлуння правди. Марина знову зробила жадібний ковток і замислилася. Мене багато років і. «Ми всі зіграємо в одну гру. Кожен продовжить цю фразу, як зможе. Моя звучатиме просто. Мене багато років, на цьому все». «Можливо», – продовжувала міркувати Марина, усе глибше поринаючи в хмільні хвилі. «Питання тільки в тому, хто вийде з гри раніше, а хто залишиться гравцем». І той, хто залишиться, на речі, відчує себе безнадійно самотнім у цьому світі. Сюжет мого роману – довгі, безтямні, нудотні спогади, які я видобуваю з цього великого кухля, і які миттєво гинуть у ньому ж, не встигаючи скапнути масною червоною сльозою на клапоть паперу. «А ви усе чекаєте від мене зав'язки?» – погрозила Марина пальчиком книжковим полицям. Бо хоча б мізерного натяку на інтригуючий початок. Ну, ось вам. Я сидів, відверто кажучи, жіночі закінчення у словах, це якесь жахливе знущання над художнім текстом. За письмовим столом було близько 12-ї години ночі, я пив вино й подумував, чи не закурити мені. Але у сусідній кімнаті спали мої дуже пильні батьки, які вважали, що куріння гріх. Я сидів за столом із великою метою – написати безсмертний твір без сантиментів та національних ідей і дивився на видовжене стебло чорної троянди. Я нікого не чекав, я був один у всьому світі. Мені було легко померти в цей час. Ось так Марина знову зробила ковток. Справа не зрушилася далі від її наполегливого уникання жіночих закінчень –